Wala يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون waali, waali okufuru, kwamba, wao, wa mbele. la, wao, واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم Wama ma tunfiku min shai in fi fi een wa niet meer in je kamer zit, dan heb je een fong. Je Tayari een fong. Je hebt een fong. Je hebt een fong. Je na een na mkituwa chochote katika njia mwanyezi mungu mtarudishiwa na wala njini hamtathulumiwa. Wa in janahu lissalmi fajanahleha watawakkal ala Allah. Innehu huwa samiul al alim. Na wakielekea amani na wepia elekea. Na mtegemee Akikaye die monjekusikia, monjekujua. Wauw, ee, u ridu, ee, u de ruke van in, haas bekalo. Wauw, ee, de kabina srihi, wa bilmu minin. Wauw, ee, bijna, ik ben niet zo goed in de wereld, ik ben wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje na kaziunga ziunga nyoyo zao. Na la ungelito ungelitoa vyote vili yomo duniani Usingeliweza kuziunga nyoyo zao Lakini mwenyezi mungu ndiye ali waunganisha Hakika ye ndiye mtukufu Mwenye nguvu, na mwenye hikma Ya ayuha nabiyu Hasbuka Allah Waman ittabaka minal mu'minin Ewe nabi Allah Mungu anna Allah waakt waard Allah waakt waard Allahu waakt waard Allah waakt Allah waakt waard Allah waakt waard Allah waakt waard Allah waakt waakt na kuenda kinyume, wao kabisa hawatamshinda mwenyezi mungu wasiwazunguke na kuotia nguvuni, balie peke yake ni muweza na ata walipa kwa nguvu zake na waadilifu wake. Enye umma wakislamu, tayarisheni kila muweza vionguvu za vita za namna zote kwa ajili ya kujizatiti, kwa ajili ya kupigana, na wekeni askari walinzi na farasi wawo mipakani na kando kando ya nchi. Ili kwa hivi mjitayarishe na ulinzi, muatie kiwewe aduwe za mwenyezi mungu na aduwe zenu umiongoni muahawa makafiri, amba uwamo kungojea likupate ni jambu. Na pia mpate kuatishia wenginewe amba unyini hamuajui hivi sasa, lakini mwenyezi mungu hanawajua kwa ni hapa na jambo na nojificha kwake. Na kila mnachokitowa kwa kuzitayarisha nguvu zenu kwa ajili ya mwenyezi mungu, basi yeye ya takulipeni malipu ya kutosha, bila ya kupunguka hata chembe katika mnayostahiki katika fadhila ya mula wenu mlezi. Katika ayahitu kufu pana kuhimizwa na kuambrishwa kujitayarisha kwa ajili ya kupambana na adui, kwa nifita zamani na sasa ni jambo la khatari na muhimu kabisa. Juu yake na tegemea kheri na shari Kufa kupona kwa umati na umati Basi ya kujitearisha Kujizatiti na kujitengeneza kwa jihambali mbali zavifa na silaha na zana Kuingia vitani bila ya kujipatia zana zozote Na kujitearisha ni kutafuta kushindwa Na tunaona hivi sasa madola ya navyojianda wakati wa amani na vita na yanavyojenga siasa zao na mipango yao na wanavyokusanya uwezekano wao wote ili wapate ushindi katika vita. Na vita sasa havimsizi mtu. Wanashiriki katika vita wanajeshi na raia. Kwa hivyo ndio inapasa zaidi kujitengeneza kila mmoja wao kwa matengenezo ya kuokusanya na kuwaweka tayari wote ili upatikane ushindi. Maadui wakielekea kutaka amani na kuacha uadui wao. Basi nawe ewe mtume elekea kwenye amani, kwa ni vita siyo lengo, bali wewe unakusudia kujilinda tu na uwadui wao na upinzani ni wao kupinga wito wako. Basi kubali amani na umtegeme mwenyezi mungu, wala usikofu vitimbivyao na njama zao. Yee subhana huu ni mwenye kuzisikia njama zao, ni mwenye kujua mipango yao, hapana na kinachofichika na kwake. Huu ni msingi mkuu katika msingi ya uislamu, dini ya salama, na leo unasikia kila dola duniani ina inanadi usalama, na kwa hivyo ukaungro moja wa mataifa. Ikiwa hao maadui wanataka kukhada na kukufanyia ujianja kwa hivyo kuonyesha kuwa wanataka amani, basi mnyezi mungu wanakutosheleza kukulinda na vitimbivyao kwa kila upale kwa niyea likusha tangulia kukunga mkono kwa kukupa ushindi pale alipo sababu zizoonekana kana na za siri za kutia imara nyoyo za waumini katika wahajiri wahamiaji waliotoka Makkah na ansari wasaidizi wa madina na mwenyezi mungu akawaweka pamoja kwa mapenzi baali ya mtafaruku na uwadui hata wakawa marafiki mbele yako wakazisabilia roho zao na mali yao kwa ajili ya wito wako na wewe hata ungelitoa mali yote na vitu vyote vya nafuu vilivyomo duniani kwa ajili ya kuwaunga pamoja huku usingeweza kuyapata hayo kwa sababu nyoyo zima katika mkono wa Mwenyezi Mungu na yeye ndiye aliyewaunganisha kwa kuongoza kwenye imani na mapenzi na udogo hakika yeye mtukufu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda anawapangia waja wake kwa mujibu wa manufaa yao ewe nabi, hakika Mwenyezi si Mungu mtukufu na mwenye kukudhamini wewe na mwenye kukufuata miongoni mwa katika kila jambo lenye maana kwenu